وتلو عليههم نب ابني آدم بالحق اذ قبا قرباً فقبل من أحدما ولام ييتقببل من الآخر قال لا أقدت لنك قال إنما يتقببل الله من المتقين او دوويته دهدم د دو زامن كسؤك او اغه ورته او ویل زبتا مړکم اغه جواب ورکړو الله خو خاص هم د متقیانو نظرانی قبلې د قرباني حکم صرف زموږ په شریعت کې نه دی بلکې دا د حضرت آدم علیه السلام د وقت نه دی ډیر خلک وایي چې قرباني کول هڅه د زناور ور ځای کول دي او دا سخه خبره نه ده خو اصل خبره دا دا چې دا طریقه ډیر رښتونه را روانه ده چې شریعت کې د قربانې حکم دي دا سخه خبره نه ده چې موږ خپل عقل نه فیصله کوو چې دا پیسې به چا تول کله تاسو د غریب ته پوس نه کوي صرف د قربانې په خاطر کې غریب یادوي نو دا چې او شو چې د یو قرباني قبول کړی شو او د بل قبول نشو ولی په ظاهر خو ډیر خلک نیک عمل کوي الله تعالی دا چې عمل قبول نکي او دا چا قبول کی ظاهری شکل خو یو شانتبي فرق د اخلاص دی د نیت او د طریقې دی چې یو کار د الله د رضا مطابق وي د نبی صلی وسلم په طریقه په صحیح اخلاص وي نو هغه الله تقبل دي انما الاعمال بالنیات د عمل جزاء په نیت ته چې د یو قربانی قبول شو نو د بل ور په ځړکه حسد راغلو چې زمما قربانی قبول نشوه ځبته قتل کم هلاک اغله سوچ پکارو چې ما کې یا کم زوری ده چې زمما قربانی قبول نشوه زمونږ هم دا طریقه ده چې کم کار زمونږ سم نشي نو دا سوچ نه کو چې زمونږ سه غلطي یا کوتاهی ده بس په غوسه کې را شو چې الله زمونږ دعا ولې قبول بس ته ډیره دواګانه می وکړې اینده نور مونځم نه کوم او دعاهم دوران کار د پاره دلیلونه پیدا کوم نور ورته ویل ان ما یتقبل الله من المتقین الله خو خاص هم د متقینونو نظرانه قبلي صرف ظاهر عمل نه بلکې د ژره او محبت هم پکاره دي لا ان بست الی یدک لتقت لنی ما انا بباسیت یدی الیک لک ان اخاف الله رب العالمین کتب ما باندې د وجلو د پاره لاس پورته کې نژوب با پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پورته کوم زه د الله رب العالمین نه یریګم دویم رور ورته اویل او چې څه پتا لاس نه اوچتم زه کچې کتل او شی نو قاتل او مقتول دوه نه پهور کوي کچره دوه د قتل په اراده د کور نه راوتي وي زه خو د الله نه یریګم او خدای چې ټوله ګناهم ته د قاتل په زیما ته شد قتل ګناه نوي بلکې د مقتول ټول ګناهم قاتل ته ملاويږي او ټول سزا هم قاتل ته ملاويږي زما ځما خپل ګناهم ته واخل دا هم د پیولو یو طریقه و چې اغه خبردار کړو زه غواړم چې ته ځما خپل ګناه په خپل سر واخل او د زخه شي د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدله ده دا, دا سکیږي چې انسان زه کار کوي نو وقت په ځوخت په جذباته غلبوي خو په هر موګه د ذمیر د دژمنه کوي خد ځان لا تعویلونه او د پیدا کوي او چې لږ وقت تیر شي نو بیاغ ل کار وکې اخیر ده چې خپل نفس دته د خپل روور وجل سان کړل اوغی مکو اوغ په اغ خلکو کې شامل شو چې هغوی نقصانو چ توللو والا دي بیا الله یو کاره اوېګلو چې ځمککه نستلی شروعړل دپاره د دی چې دته اوخی چې د خپل روور لااشڅنګه پټک چې غې اویددونو اوی ویلی ه افسووس د پهما زه د دی کارغه پشان شان هم نه شوم چې د خپل روور لااش د په ټولو بند بسې کړی وي د دین روتو ا هغه په خپلو کو باندې ډیر پهشیمانه شو د د دی نه اول سووک بنده یا زناور مړ شوي نهوو د دین نه پت لږي چې په دنیا کې اوله نې مک د قتل په زریه شوي وو او د دفن فطریک ک چله نو الله پاک ورله کاره را ولیږلو په دی وج باېمونږ په بین اسرائیللو باندې دا هو لیکلی و چې چا یو انسان دی وینه د بدل نه علاوه یا پزمکه کې د فساد د خورو له نه علاوه بل څه وجه سره او وجلو نو اغه لکه چې ټول انسانان او وجل او چا چې بل ته جند وبخلو نو اغه لکه چې ټول انسانانو ته یې جند وبخلو ټول انسانان د حرمت په یو لړای کې پیلل شي دي چې اغه لړای کم ځیناکر شي نو دا يردا چې ټول لکه د موتیانو خور شي نو دا چې د ګناکار کیږي نو د بندې ير او چې ختم شي چکم بندا اولنې قتل وکړو نو تر قیامت چي څومره قتلونه کیږي د دې ګنابه دې بندته کیږي چې چا د کار ابتدا دا. ده. دا کم بندا نیک کار وکي نو چې څومره خلک د ښه نیکي کوي نو د دې ثواب به د اولنې ته هم ملاويږي الله تعالی فرمایلی دی چې کم بندا یو قتل وکړو نو دا څه شو لکه چې ټوله قتل کړل او که یو بندي بچ کړو یای په اکسیدنت کې څوک بچ کړو یای نو دا څه چې ټول انسانانو ליי ژوند خ د حال دا دی چې زمونږه رسولانو هغوی ته سفا سفا حکومونه روړل او بیا هم په غوی کې ډیر خلک په کې زیاتی کولو والا دي کم خلک چې د الله او داغه د رسول سره جنګي او ځمک کې د فصاد راپورت کولو دپاره منډ تیډی ي نو د هغوی سزا دا ده چې قتل کړی دی شي یا د پهسولی کړی شي یا د د غوی لاسونه او خپک مخالفې پری کړی شي يا ايها الغوي د وطن نه اوشړلي شي دا ذلت او رسوي خود اووي د پاره په دنیا کې ده او په آخرت کې ورله د دين لوی سزا ده خو کم خلک چې توبه وباسي مخه د دين نه چې تاسو په هووي باندې بیا काबू مومي نو تاسو ته د معلومات وي چې الله معفو کولواله او رحم کولواله ده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ا خلکو چې ایمانهم روړی دی د الله نه اویريږي او دا غو دربارته د ځان رسولو ذریعے الټوي او دا پلار لار کې مهنت او کوشش وکړي شاید چې تاسو ته تا کامیابی نصیب شي دلته حکم دے چی وسیلہ تلاش وسیلہ چی دا دا دی چې وسیله ته لاش کوي اصل کې ذریعے توي چې د الله د رضا او د قرب ذریعے معلومه کوي د آیت په مخ کې څه کې راغلي دی چې د الله په لار کې جهاد وکړي یعنی نیک کارونه او د الله اتات وکړي او الله ته نږدې شي او فلا یعنی کامیابی حاصل کړي ان الذين كفروا لو انهم لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم خپویشی چکم خلق كفر پلار روان شوی دی کچری دغه ویسراد زمکه ټول دولت وی او دغه عمره ورسره نور هم وی او هغه اوغوری چې هغه په او په سره د قیامت د ورزي د شي نو بیا به هم هغه په دیاده اوهینا کبول نه کړی شي او اغه ویله به ضرور درناکه سزا ورکو لیکيږي مونږ کله د درناکه سزا او د هور فکر کړی دی مونږ خپل ځان کې دومره اخته یو چې اغه خلک چې زمونږ په لک کوشش مسلمان کې دی شو په نیغه لاره راتلی شو مونږ د اغه وینه غافل او بے پروايو بعض وقت کې د دې یریته ورته هیڅ نوایوب چې اغه به نه منی تاسو تا د دننې د ژړس په تا دا, دا, دا چې سوک بمنی او سوک بنمنی د مخلوق کې هر رنگه خلق شته چې زمونږ په خپلې خبره یقین وي نو خبره بل رسولو رسول کې ير نشته خود خلکو هم دردي او خیر خواہیزړه پیدا کول ضروری دي او وی بغوړي چې د دوزخ ته ورنه بهر او تختی خو بهر به وتل نشي او همیشه له به هميشه عذاب ورکول کیږي و السارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نکالا من الله والله عزيز حكيم اوغل ک سړی وي او که خذوي دوړوله لاسونه پری کوئ دا د غوی د عمل بدله ده او د الله د طرفنا عبرتنا کا سزاده د اللهقدر درت په ټول باندې غالب دی اوغا حکمت والا دی بیا چې څوک د ظلم کولو نه روستو توبه او بااسسي او خپل اصللا او نو د الله د مهرببان نظر به بیا پهغ باندې وشي الله ډیر مفکول والله او هم کولو والا دی تا ته معلومه نه ده چې الله د ځم کې او داثمانو دباتشا مالک دی چي چاله سزا ورکول غړي غله سزا وركاي او چې څوک معقول غوړي هغه معفيږي هغه د هر څه اختیار لري اي پیغمبره استاد پارا د هغه کسان د خفګان سبب نوي څوک چې د کفر پلار لار کې ډیره تیزي کوي خوکه هغه وي د هغه کسانو نوي چې اسې په خوله چې مونږ ایمان وروړل دي روزونه د هویمن نوی روړلې یاکه د اغه کسانو نوې چې یهودیان دي چې د اغوي حال د دي چې د دروغو د پاره غوونه کوي او د نورو اغه خلکو د پاره پټ پټ روزونه اوري چې اغوي ستا خواله هډ راغلې ندي او د کتاب الله الفاظ د خپلو مکرر شو صحیح زونونه رستو د اصلی مانونو اوړي او خلکو ته وې ک تاسو ته تا د حکم درکړې شو نو اومني او کدانو نو ممني الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې اچي نو دا الله نه دا خلاصولو لپاره ته دا غسره هیڅ نشه کوله دا هغه خلک دي چې الله دا, دا ویزړونه په کولونه وغوښتل د دوی لپاره په پا دنیا کې شرمندگی او په آخرت کې سخته سزا فاستوکن خیرات الاله مرجوهم جميعا دا حقیقت دی په نیکه کې د نور نه مخکې کیږي او تاسو به هم خپل رب ترته واپس کیږئ دا يهود او مسلمانانو په مجلسونو کې جاسوسي د پاره رازي د دین خبره او ریدو لنرازي هغه د خپل خخه دین اخلي دوی د روغ او ریدو ولادي او حرام خړلو ولادي نو که دوی تا دا خپل مقدمي روړي او حاضر شي نو تا د اختیار دي که فیصله ورلکه نو او که قنینو انکار ته که انکار دي ته او کړو نو دوی ته هیڅ نقصان نشي در رسول او که فیصله یې نو به ټیک ټیک په انصاف سره کوا ځکه چې الله انصاف کوله والا خخه اځدوی تاسو رنګه منصف جوړې د دوی سره خطورات موجود دي چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی دا غې نه مخ اړې اصل خبره ده چې دا, دا, دا خلک اړو ایمان نه لري مونږه تورات نازل کړو چې په هغه کې هدايت او رڼا و ټول پیغمبران چې مسلمانان و هغه به د دې کتاب مطابق د دې يهوديانو د ماملو فیصله کوله او د غشان ربانيانو او احبارو به هم په دې کتاب فیصله کوله ځکه چې هغه د کتاب الله د حفاظت زموار کرې شوي وو او هغوی پهد باندې ګواان وو نو یودیانو تاسو د خلکو نه میرې دیی بلکې زمانه او یېږئ او زما یتونه په لک قیمت مخر شوی او کم خلک چې د الله د نازل کی شوی قانون مطابق فیصلهې نو هغوی کافران دي پهطورت کې مونږ په یودیانو باندې دا حکم لیکل ډیکلی وچ د انسان په بدل کې انسان دستګې په بدل کسترګه د پوې په بدل کې پوزهه د غک په بدل کې غږ د غښ په بدل کې غاخ دا دا برا برا برا چا چا او د ټول زخمونو د پاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا په لا او بخله نو داغه بخنه دغه د پاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونې کی نو هغه ظالمان دي بیا مونږ د دغه پیغمبرانو نه رستو د مریم زوی عیسی علی السلام راولېګلو په تورات کې چې دغه پوراندې موجود وو هغه دغه تایید کوله واله وو او مونږه هغه انجیل ورکو چې په هغه کې هدایات او رڼا وو او د توراتنا چې سبا اغه وقت کې موجود وو اغه دغه تصدیق والا وو او د الله نه یره لرلو والا خلکو د پاره سراسر هدایت او نصيحت وو زموږ حکم دا وو چې د انجیل منلو والا دغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په تو خ... انجیل کې نازل کړي دي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دي او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله اونې کوي هغه فاسقان دي پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم مونږ ته دا کتاب راولې کله چې د حق سره راغله دي او دا الکتاب نه چې سده ده پوراندې موجود دي د اغه تصدیق کوله ولاده او د اغه محافظ او اوساتلو ولاده نو په دې وجاته د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې تا ته راغله دي د اغه نه مخ د اغه نه مخ ماړه او د دوی د خوایشاتو پیروی مکوا مونږ پتا کې د هر یو د یو شریعت او د عمل یو لار کچره الله غختلی نو تاسو ټوله یو امت هم جوړول شو خو هغه د دې لپاره وکړل چې څه هغه تاسو لادر کړی دي چې په هغه کې تاسو آزمائش وکي نو پنی کو کې د یوبل نوراند کې دو کوشش وکړي اخر ستاسو د ټولو الله ته واپس لرل دي بیا چې تاسو په سکه اختلاف کوي دا غي اصلي حقیقت بدرته او خي فست بقول خیرات الاله مرجوکم جميعا د حقیقت ته پنی کې کې د نورو نمخ کېږي او تاسو به مخبل رب ته راځه واپس کیږي دې کال قران پاک او رول په وقت کراچي کې د دې آیت تفسیر کولو په وقت خبر راغلو چې زمونږ یو شاگرده ده هغه اگزېډېنت کړې ده هغه د پاره دعا وکي هغه په ماشینوونو ده که ماشين ته نلری کیږي نو کار خرابېږي د انسان د خپل طالبانو سره یو خاص عجیبه محبتی بلکل د خپل بچو په شان دعا ام وکړه دعا دی یو انسان ته بل انسان حق دی چې هغه دې دعا وکي د مورس چې د دې آیت نور وضاحت کولو نو خبر راغې چې هغه جیني حق ورسېده زم ما دومره حال شو الاله مرجه حکم جميعا الله طرف ته مونږه ټولو واپس کیکو اغه جنې چې نور لسکالو و ورسو پته ولګېدا چې اغه به سمره د نېګه او سمره خک اور نه کول مونږ په تیار کړو نو مې دې واپسی اغه کې دمړي سنور احکامات هم دي مونږ د نور باره کې سوچ کو چې اغه لاړل واپس شو خو د خپل واپسې سوچ نه کو په کې د وران دې هم دا نسخې ده چې الله طرف واپس کې دل دي اغه ماشومې څنګه نیکه طرفه منډه واله او زر واپس هم لاړه مونږ ته پکار دی چې ځان ته سوچ وکړو چې زمونږه د فستبه کول خیرات صرف تر دی چې گاډي رو روزي او 1843 رسیدل وی نو څنګه پریشان نشي که چیرته یې سر شي یا پرېښې اون خلینو ګبره هټ شي چې اوس وسکیږي تیز گاډي خللې خو چې نیکه مامله راشي د خوالي خبره راشي د جنت طرفه د منډه خبره راشي د جنت درجو ته د رسیدو خبره راشي نو زمونږه منډه سست شي د خرو سی کو کچرې هر چاته دا یاد وي چې مونږهله واپس لل دی نو کېد نه شي چې مونږه خکار کې جلتی کو کوو چې کور ک ی نوایو چې دا کار دی زه چې نن نه نوسبب وکوو او به خو کچرته تلل وي نو تیز تیز ګرزو چې هر کار وککوو کچرې زمونږه یکنن وي چې الله طرف طرفته بو نو پخپل خپله کار کې تیزی را شي چې چرته زندگی ختمه نه زرزر ضرررب دنی کیا کارو نه بیا به د وقت انتظار نکو، کوشش به کوو چېمنن د دغه کار وکوو اسنا چې زندگی ختم م شي دا حاله کېږي چې زمونږه پوخ یکن وي چېمونږ لا د دی دنیات لنددي خو زمونږ او سپورې یکن نه شته چې سووپ وفاات شي وایو شکر دی چې ځیم خو کمونږه سوچ وکو چې په دیکټ ځیم څنګه حدیث حديث کېدي چې ځان په مړو کشار کوي یعنی چې ځان داسې اوګړی نودا وقت به ورته ډیر کې متیخ چې یو یو منټ د اخرت د تیاری کې الګو چې ځړه په دنیا کې وی نوبیاخه تیاری نشی کړی فست د بقو الخيرات نشی کړی په خپلو کې اختلاف هم په دی وجه کېږي چې الله ترسته د واپسی یا رنوی چې پته ده چې واپس لرل دي نو انسان سوچ کوي چې څوک هر سم کوي مله خپل فکر پکاردې چې خلک سهم کوي خومونګ د خپل آخرت فکر وکړو نوې محمد صلی الله علیه و سلم ته د الله د نازل کړې شوي قانون مطابق د خلکو د معمولو فیصله کوي او د دوی په خواشاتو پسې مزه او ير ساته چې دا خلک د په فتنه کې وانه شي او دا غو هدایت نه دیو زه روان لري کمچيلا دا ته نازل کړي دي بیا کچري دوی د دین مخ نو نه پوي شي چې الله دا اراده کړی دا چې دوی د زني ګناهونو په وجا دوی په مصیبت کې اچي او دا حقیقت چې په دې خلکو کې زیات فاسکان دي دوی چې د الله د قانون نه مخ اړي نو بیا د جاهلیت فیصلی واری حالکه چې څوک په الله باندې یقین لري دا هوی په نس د الله نه به تر فیصله کوله والا بل هیڅوک نشته جاهلیت د اسلام د مقابله پشان ده اسلام د علم نوم ده د رڼا نوم ده او جاهلیت تیار ده د اسلام نه اول زمانیته د دور جاهلیت ویلې شي الله تعالی اسلام راکړو نظمونو غرهنمای یوکړه یعنی سم الله راته خو خلک د جاهلیت د وخت سيزونه او كارونه خوخي او وي د پاره د اسلام کې د پوره اطمینان سامان دي ايو خلکو چيما نمروړي دي يهوديان او عيسایان ځان له ما جوړوي دوی په خپل کې د یو بل دوستان دي او کچري پتاسو کې څوک او وي ځان دوستان جوړي نو هغه به هم بیا د اووي نشماره لکيږي دا یقیني ده چاړه ظالمان خلک د خپل رهنمای نه محرومه کړي د اولیاء مطلب دی موالات تعلقات یعنی دځړې تعلقات دي کافرون پخپلو کې هم دیو بل دوستان دي کئ اختلاف کوي هم خو اتحاد او یاوالی وي نصاره او مسلمانان یو شانته احکامات لري هم اغه سيزونه مني خو ځوې د دینه چې مونږه نوبي کریم صلی الله علیه وسلم منو خو د دینه باوجود هم دوي د مسلمانانو دشمنان دي دا څه وی نی چې دا کوم خلک په ژوندو کې د منافقت بماری ده او وی هم پاغه کې د منډه تړو کوشش کوي وی چې مونږ ریبو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو خو لري نه دا چې کله الله دا سره کامیابفته درکې یا خپل طرفنا سبل خبره ظاهر کړي نو دا خلک ب په خپل اغه منافقت باندې چې پزډونو کې پټ ساتل دي شرمنده وي او په اغه وخت کې به مومنان وی چې خا خلک دي چې د باور ورکول د پاره باید د الله په نوم غټ غټ خوړل چې مونږ تاسو سره یو د دوی ټول عملونه بس لاړل او آخر دا چ ناکام او نامرا د پاتې شو اغ خلکو چې ایمان هم روړ که پتاسو تاسو ک څوک د خپل دینه اوړي نوواودې دی الله به نور داسه خلک پیدا کې چې هغوی با د الله خوښوي او الله بعد د هوی خوخواوي په ممنانو به نرم وي او په کاافانو به سختوي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیسو ملامت کولو والا د ملامتیانه به نهریږي دا د الله فضل دی چې چالی خوښ شي اغلی ورکي الله د فراخه ذریو مالک دی او په هر سه عالم دی د الله اخلاق دی چله د دی دین اسلام منلو کې لیدل غوړي نو یو خدای دی چې د دین اسلام پیروي کوي او خپل طرف ته زی نو د څخهله د الله نه دی پکار فرمایلی دی چې الله بتا سولري کی او یو نوو مخلوق پیدا کی چې خوې سره په محبت کوي چې تاسو مرتت شي نو د الله د محبت مسهق بن شي او او هی هم الله سره محبت لري دا د ایمان تکازه ده او بیا بل د ایمان تکازه ده چې اهل ایمان د پارځ نرم لرل او د کفار د پار سخت د سخت دا مطلب نه دی چې بدتمیزي دشي بلکې د سخت مطلب دا دی چې خپل اصول کې به لچک نه راولی د پلار په لار کې به هیڅ وخت دین رسته کیږي لکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا ته د دې په گلی وو چې دا هوی وړاند د حق پېش کی او که تاسو د هوی نه متاثر شئ او حق پټوي او یا حق پریږدي او د هوی په خبره کې خبره شاملوي نو بیا وڅیږي او تاسو وګوري چې الله خپل منلووالونه څو غوړي یجهیدو نفیسبیل الله اغه خلکو سره الله محبت کوي چې کوم د الله بلار کې جدوجہد کوي چې مومن وی الله سره محبت لري خپلو کې تعلقات خصاتي jihad کوي نوغه د چانه ير نه لري د چا د ملامت نه نه یریږي د هیڅ خوف ورسره نوي ذالک فضل الله ياتيه من يشاء دا د الله فضل دی چې چا لې خو خشي اغه لې ور کوي الله د فراخه زریو مالک دی او په هر عالم دی دا غوبیا نه او خصوصیات چې چا کوي پهغه د الله فضل دی او الله په هر خبر دی إن ماوللي يكم الله ورسوله وال نه آمنو استستااف دوست خو صرف الله اودا الله رسول او آغ م منان دي الذينه يقيمون السات تونت ذقاته هم راکیون چې مننس قیموي او ذقات ورکي او الله دو والا دي دباراد د لفظ اصل کې د خوشو په معنا کراغو غنی د مننس خبر خو اول شووه ومن توولله الله ورسولله وال الذي نه آمو وسوق چې الله او داغه رسول او مؤمنان ځان خپل دوستان جوړ کئ فان حسب الله هم الغالبون نوغه تد د معلوموي چې د الله ډله غالبه پاتې کیدواله الله تعالی خپل ګرو اغه خلق کوتوي چې د دې صفات مالکان وي بل طرف ته خلک خلق چې تشه په جبه کلموي او عمل نيوي کده ز خلق وي چې موږ د الله په ګرو کې یو ندوی هڅه ځان له دوکور کئ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اي خلقو تش ايمانم رودي ستو سنغاندي پهل کتابو کې چې کوم خلقو ستو سد دیننه <تصحة> د لوبټو کو سامان جوړ کړې دي او هیي اونور کافرانو ځل دوستانو ما جوړوي د الله نه ويريږي کتا فلی جتاسود مونځه پاره اذان کوي نو دوی په هغه پوري ټوکی کوي او دا هغه سره لوبه کوي د دې وجه دادہ چې دوی عقل نه لري دا خلک چې د اذان आवाज واوري نو هغه په سخندا کوي مسخري ورپسه کوي هغه کوي دمره چې تاسو د اسلامي شاعرو احترام وکي اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون دύτε اوایا اهل کتابو تا تاسو چې په کومه خبره زمونږ سره کې نه ده هغه د دینه سیوا بلسه چې مونږه په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان جوړو دي کم چې مونږه تنازل شووي دي او زمونږ نمخ هم نازل شوي وو او تاسو کې زیات خلک فاسکان دي بیا ورته اوایا ایزدرته د هغه خلکو نه خو اخم چې د هغهي انجام د الله په د فاسکانو د انجام نه هم خراب دي هغه خلک دي چې په هغهي باندې الله لعنت کړي دي او چې په کې جان شادوګانی او خنزیران جوړ کړی دي او اووی د تایغوت بندګی کړی دا هووی درجه نور هم زیاته خراب ده او اووی د سبا السبيل یعنی نیغه لار نه په غلط لار ډیر لریتل دي کله چې دوی ستاسو رازي نو وی چې مونږ ایمان روړی دي حالکه کفر دزان سره روړو او هم کفر دزان سره واپس یوړو او الله تخم معلوم دي اغه څه چې دوی په جوړونکې پټ ساتي د دی نه چې په دوی کې زیات خلک د ګنا په کارونو کې او د ظلم زیاته په کارونو کې منډه تړوي او د حرام مالونه خوري ډیر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي لولا ینه هم ربانیونه والاحبار ان قولهم الاسم واکلهم الشحت لبئس ما كانوا يشنعون د دو دوی آلمان او دینی بزرګان دوی ولید ګنا د خبرو کولونه او د حرام خوړلونه نه مني کوي واقعی چې ډیر خراب دي د ژوند هغه سامان چې دوی یې د يهودي عالمانو دا طریقه چې ولې د بداینه خلک منکول بیا به تیغافل شو او بیا به هم هغه خلکو کې په خپل شامل شو چې چا, چا به دې کوله هم په دی الله تعالی په هغه باندې غضب نازل کړي د يهودي عالمانو دا طریقه چې ولې د بداینه خلک منکول بیا به تیغافل شو او بیا به هم هغه خلکو سره شامل شو چې چا, چا به دې کوله هم په دی وجہ الله تعالی په هغه باندې غضب نازل کړي چې په کم کم کې د بداینه منکول واله نه وي الله تعالی ددا س کوم دوه نه اوري مالک بن دینار نه دا بیان دي چې یو ځې کې فرشتو ته دا حکم وشو چې دا بستی یعنی علاقات تبا کوي فرشتي چیل تلاړي نو خبري روړو چې دلته خو یو کس ډیر عبادت گزار هم دي نو الله تعالی ستا وعده ده چې هغه ځې ته به عذاب نه کیږي چې کوم ځې یونیک بندوي نو الله تعالی ورته ویل چې هم د غځین عذاب شروع کوي چې دا بندا خپل خنیک دي خنور ته د خبره نه کوي د الله حدود خلق ماتي او د هغهي بدن نه مني کوي نو دا خبره ده چې اسلام کې د خودغرزه د نیک څه تصور نشته چې انسان په خپل نیکوي خښ کارونه کوي په کار دي چې د نورو فکر هم کوي او د دې ابتدا د خپل کورن د رشتہداران او د دوستانو نشورو کی یوشه بنون بن باندې الله وਹੀ راو لګل چې ست د قوم یو لک خلق به په عذاب کې هلاکيږي چې هوي کې بسلوږ زره نیک کله کی او شپته زره خراب وي حزتوشه ارزو کړو چې بدکارو هله کولو خو شهيده خو نیکان ولې نو الله <سؤال> ارشاد او فرمایل <سؤال> چې دا نیک خلک بدکارو سره دوستانه تعلق ساتي دا ہوئی نافرمانیان ګوري او باغی کی ورته سپریشانی نه محسوس کیږي خفکیږي پهنا د دې مطلب دا نه دی چې بدو خلکو سره تعلق نشي ساتل <سؤال> کېدی تعلق خو هر چا سره ساتل کېدی شي خو خاص په دینیت چې دا خلک به بدین اوړو او نیکه طرف ته راولو دا سه تعلقات ساتلو کې سبه دي نشته بد خلکو سره غلطي اغه واخلو شي چې انسان خپل نیکي پرېدي او بدی خويدل شروع شي او دا ډیره ممکنه ده ډیره په اسانه ده سه وشي ځکه چې انسان د خپل ماحول له اثر اخلي چې چا سرم تعلق جوړوي نو دا سوچوي چې زه خیر او خوالي طرف ته او که د دوی په مجلس کې ناس ته سره د الله نه لری کېږم دنی کې د شوق په ځای د شوق پیدا کیږي د قیامت پر ورځ انسان هم اغه خلکو سره او چتیږي چې کم خلکو سره هغه محبت لري مونږ له خپل جائزه هم غشتل پکاردی چې زمونږ محبت سرهغه خلکو سره دی که مونږ غلط کار خلکو سره روان شو نو د هغه انجام به هم غلط وي که یو کس غلط کارونه کوي نو انجام به یقینا غلط وي پکاردی چې شوق په غلط لار نو هغه واپس کوي که واپس کولی نشي نو ورسره مزه مې روانېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې انسان خپل دوست په با دین باندې دی دین دی او ګوري چې دا هغه دین څنګه ده ځکه چې هغه مرګ لري سره په تعلق بدد دین او اخلاق هم ورو ورو د هغه په شي یو عام انسانی تعلق چې د لین دین یا د بزنس وي یا سښتاس او گاونډي یا تاسو یو معاشرکه شری کو سیږي نو هی که خو بد هر څنګه خلق وي د عام روزمره تعلوقات دي نه ده ساتل شي سقومي تعلق وي وي خو بزې د او د محبت تعلق دا صرف د اهلی ایمان سره ساتل پکار دی نور چا سره د دې اجازه نشته چې کوم انسان د ځړ په معاملکې بے اختیار وي او بعضې وقت د ځړ خبره منلو پسې د دین نه بهر لاړ شي نو دلته د اغه علماء او رهبانو ته سخت او وینا شوې ده چې دوی خپل عوام د بد کارونو نه ولنه منکې نو دین پته لګي چې خصوصي ذمہواری د علم والو خلکو ده چې په خو او په بد زیات خپويږي نو اغه ویل پکار دی چې د او حرام خوڑلونه خلق منکې یان وی چې د الله لاس تړلی شو دی تړلی شوې د دوی لاسونه دي او لانت د په دوی باندې بکواس بقوااس پهجه چې دوی کوي د الله لاس خو فره دی څنګه چې غړیغې خرج کوي حقیقت دا دی چې کم کلام تا تا ستا د رب د طرف نه نازل شویددي اغ په دوی کې د ډیرو خلکو د پااره د زیاته سرکشه او باطل پر ستا سبب جوړ شوي دی او دې په سزا کې مونږه د دوی په مینس کې د قیمتته پورې دشمننی او بغسه چوله هر کله چې دوی د جنګ ور تیځئ الله اغ سړی دې پسمو ورکې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورولو والا خلک هرگز نه خوخي کچري د دې سرکشه په ځای باندې د اهل کتاب او ایمان روډوي او د الله نے یې اختیار کړي وي نو مونږه به د دې گناهونو د دوینې لری کړي وو او د نعمتونو نډک جنته توبم رسولی وو که چې دوی تورات او انجیل او نور اغه کتابونه قائم کړي وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه رالې غلی شوی وو نو د دوی د پاره د بر نه راورېده او د خپل د لاندې نه به پیدا کړو اگر چپدوي کې څه خلق پني غلارهم دي خو د دوی زیات خلک بدمل دي یا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين اي پیغمبره ست د رب طرفنا چپتا باندې څه نازل شوي دي اغه خلکو ته ورسوه کدا چې د اونکړل نداغه د پیغمبري حق ته ادا نکړو او الله ستا بچ کولو دي د خلکو د شرنه یقین لره چې اغه به قاصرانته ستا په مقابل کې د کامیابې لر هیڅ چره نه خي صفا ورته وایي چې اے اهله کتاب هرگز ستاسو سو هیڅ بنیاد نشته تر سوچي تاسو تورات او انجیل او اغه نور کتابونه قائم نه کړي کوم چې تاسو تا. ساسو د رب د طرف نه نا نازل کړي شوی دي کوم فرمان چې پتا باندې د خپل رب د طرف نه نا نازل کړي شوی دي اغه بخمخه بدوی کې د ډیرو خلکو سرکشه او انکار نور هم زیات کی خو د انکار کول والو خلکو په حال باندې افسوس نکو یقین لرو چې دلته اجارهداري د هیڅ چا نشته مسلمان وی که يهودي وی صابې وی او قیصي وی هر چا چې پالا او پرز د آخرت باندې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو بشک چې دغه د پاره نه د سيری مقام شته او نه د غم مونږ د بني اسرایل نه په خه واده او هغه تم دې رسولان اولیګ خو هر کله چې اوی ته یو رسول د اوی د نفس د خواهشاتو نه خلاف سره وړل نسو کې د روغ او غنل او سو کې اوجل او دا ګمانه وکړو چې سفتنه به نه را پیدا کیږي نو په دې وجا اوی راند شو او کان شو بیا الله اوی معاف کړل خو دا اوی نه ډیر خلک نور هم رانده او کان دل شروع شو الله د اوی د ټول حرکتونه ویني اکثر داسې کیږي چې انسان زه غلط کار کوي نو لکه سات د پاره فکر کوي چې لا ناراضه نشي سزاوارته ملو نشي نو چې دنیا کې سزاوار ملو نشي نو بیا خځړو ورشي نو یو قدم نور وران دی لار شي خو چې په ګناه باندې الله ډیر ور کوي نو دا اصل کې د انسان ازمایش کیږي او دا د اول ازمایش نه زیات سخت وي یو ازمایش دا دی چې انسان په غلط کار پریشان شي او توبه شروع کړي خو چې د گوونهونو باوجود سازمای ش را نه او خوشاله ورته میلو نداهم یو ازمایش دی خو انسان ته پتن لي او بعض وقت پهغلتو کارونو کې دومر وړاند دلاړ شي چې بیای واپسی ممکنه نه نووي بنی اسرائیل سره هم د غشانته شو لقد د کفرل قالوا ان الله هو المسيح ابن نمریم وقال المسیح یا بني اسرائیل او ببد الله رببي ورب کوم من م يشرک فقد حرم الله عليه الجنتته ووا هم النار ومال لظال نه من انصار. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې چا ویل چې الله خو هم دغه مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علی سلام ویلو چې اې بنی اسرائیل او د الله بندګی کوي چې زمو هم رب دی او تاسو هم رب دی چې دا الله سره سوک شریک کړي باوی باندې الله جنت حرام کړي او دا غزه خور د جهنم دی او ددا څه ظالمانو هیڅوک مددگار نشته لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لن يمسن الذين كفروا, كفروا منهم عذاب أليم يكناً جاء خلقوا كفر أكدوا جداً أولاً جاء الله بدروا أن يؤدي حالاً جاء بغير بل خدا نشتاً جاء خلقوا خبرنا من نشو دوی که به چې کم خلکو کفر کړي دي او وی له با درناګه سزا ورکړی کیږي نو آیا دوی به الله ته توبه نو وباسي او دا غنه به معافی نه غوړي الله ډیر معاف کول واله او رحم کول واله دي مسیح علیہ السلام د مریم زوی نور هیڅ نو بس یو رسول و دا غنه مخکي نور ډیر رسولان تیر شوی وو دا مور یې ورې شنې خزا او اغه دوی ډوډا خوڑله او ګوره مونږ دوی ته څنګه د حقیقت نه بیانو خو بیا دوی ته وګوره چې کوم خو روان کړي شوی دي الله پاک خاص طور د زتی صالح السلام او دا دوی د مور د خوراک خبرت دی د پاره کړی دا, دا چې خدای پاک خوراک نه خوري الله ته د خوراک ضرورت نشته الله تعالی آیات القرسی کې پل تعریف کړی دی چې هغه نه خوب کوي او نه پی غنودګی راضي یو بل ځکه قرآن کې راضي چې هغه خوراک ور کوي خو په خپل ورته د خوراک ضرورت نشته لم یلد ولم یولد نو دا خبره ده چې هغه د انسان محتاج نه یعنی دا د د خبره دلیل دی چې که انسان د خوراک محتاج دی نو هغه سره خپل اختیار نشته یا د ټولو اختیاراتو مالک نه دی انسان له پکار دی چې سمشكلات پر راشي نو محتاج لا یعنی انسانانو لذی بلک الله تدرجوکي چې د زمکه او د اسمان خزانه هم الله سره دی قل اتعبدون من دون الله ما لا یملکو لكم درا ولا نفع والله هو السمیع والعلیم دوی ته دو اوایا چایا تاسو الله پرېګدي او دغه چا عبادت کوي چې هغه تاسو ته تا د نقصان کولو اختیار لري او نه د نفع الله کې هر څ اوره دواله او په هر څه پوهه خو خاصه مله ده قل یا اهل الكتاب لا تهلو فی دینکم غیر الحق ورته اوایا ای اهل کتابو په خپل دین کې ناحق بیا ته کوي ولا تتبعوا اهواء قوم قد دولو من منق او د هغه خلکو په خیالاتو خوښیاتو په سیمځي چې تاسو نه مخ کې اوی پخپله بیلاره شو و ادلو کثیره ودلو ان سواي السبيل انور ډير خلک به لاړه کړل او نه ګلار تیروکشوا اهل کتاب ته دا, دا معلومه دل پکاري دي کې زمونږ د پاره هم دا سبق دی مونږ ته هم دا, دا ویل کیږي چې تاسو اهل کتاب یا تاسو سره د الله کتاب دی تاسو پیغمبر راغله دي تاسو الله په دې دنیا کې انتخاب کړی دی دنه چې د نورو نومو تاسو سره شي د نورو په روپ کې راشي چې د چا خپل کور کې رڼا او هغه بل کرا یا همسایې نه رڼا غوړي د هغه په بیو کوفه کې بیا سشکشته بالکل د غشان اهل کتاب سره رهنمایي و هدایت مو او هی سوکړه چې د نورو کامونو افکار نه متاثر شو او د هغهي نظریات په خپل دین شامل کړل شو ویدا وو چې د حضرت عیسی علیه السلام چا ول وو او وی عیسی السلام د خدای بنده ګڼل او رسول منلو. خو چې د هغه حواریان یعنی ملګرو اسلام خورول شروع کړو ځکه چې اسلام دین وو نو اسلام یعنی د سیاانو مطابق مسیحت د شام له لاله کنه بهر شو نیو طرف ته مصری او بل طرف ته یوناني تهذیب سره یې واسته شو د په هغه وخت کې ترکی یافته وو نو. نو دوی د هغه پروب کې راغل او هغوی نو متاثر شو. او دا لاله چې وو چې ډېر خلک د دا دین قبول کړي دا هوی په دین کې بازنداس خبر وي چې اووی تنا قبول وي نو د تاده جاتول په چکر کې په خپل دین کې داس خبره شامل کړې چې هغه له هلیه خراب کړ او دا زکه چې زیات خلک د دا قبول کړي نوغه خبره چې داس هر څه ګډوډ شو چې خپل دین هم د لاسه لاړو خپل اصولونه هم راستوباتي شو او د نورو صحیح نه کړل هم ونکړو اغه وخت کې عام حالات دا سی وو چې انتهایی زهین خلق با د مصر او د یونان د فلسفون مروب شو څنګه چې زموږ زهین خلق د مغرب نه مروب دي هلاکي اغه افکار دی یو وخت یو شانته سوچوي او بیا غپریږي د هوی فکرونو او نظریات وقسره بدلي ګره بدليږي خاص طور د اوی عقیده بثلیس عقیده او د اوی یونان او مصر نه اغشته مصر او یونان کې کومه عقیده اغه کې دری شونو حیات علم او وجود د دی سوجونو لا غوي ډېر اهمیت ورکولو نو مسیحي عالمان دا وینه شو او داوی عقیدې په خپل دین کې شامل کړ نو په دې ځے الله تعالی فرمای ورته اوایا اے اهلی کتابو په خپل دین کې ناحق زیاته او د هغه خلکو په خیالاتو خوښیاتو په سمځي چې تاسو نو مخ کې اووی په خپلې شو او نور ډېر خلک به کړل او نيغلار دیوروک شو نن موږ داسې څه شو چ خپل دین په حدودو کې دننه اوسو د دین داسه تصویر یاداسه تشریح کول چې د غیرو غلامی تکیږي یا د غیرو فکرونو او طریقې اختیارول یا د دین په اقامت او شرمندگی احساس کول چې دا شی چا کې راغلو نو د اصل دین سره داغت غټ هیڅ تعلق نشته دا خبره یاد لري چې زمونږ دین سده انسانانو جوړ کړی دین نه دی زمونږ محدود سوچونه راوخلو او دې کې تبدیلیان یو دا خدای تعالی دا طرف را غلی خبره ده چې کم د زمکه او د اسمان مالک دی او زمونږ د ژوند د حال نه خبر ده ځکه مونږ له پکار دی چې د خپل دین په ماموله کې داسې ایمان او یقین وی چې که هر څه سی سیس دې سره ټکراويږي نو هغه شی د مات شي خو ایمان د سلامت وي دا به لکه وي چې اصل با نه پریدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دی چې تا تاسو ته د 2 چې تاسو د مزبته سره 19 نو غډوډيږي بنا یو د الله کتاب او بل د رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت لو عین الذین کفروا ممبنی اسرایل علی لسانی داوود او عیسی بن مریم ذالک بما عسو وکانو یعتدون په بنی اسرائیلو کې چې کوم خلقو د کفر لار خپل کړا په হুই باندې د داوود علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام زوی د مریم په جبا لانت او ویل شو ځکه چې اوی سرکشه شويب او زیاتی شروع کړي و د لعنت مطلب دی د الله د رحمت نه لري د مسلمانانو په دشمني کې د ټولو نه سخت يهود او مشرکین دي او یو بل د بدو کارونو نه من کول پریخي وو د عمل ډیره خرابه طریقه وا چې هغه اختیار کړه نن ته په هغه کې ډیر د خلک ویني چې د مؤمنانو په مقابل کې د کافرانو مرسته او مرګرتیا کوي یقینا چې ډیر خراب انجام دي اغا کم چې د دوی نفسونو د دوی لپاره دو تیار کړي دي الله ورته په عذاب شوي دي او همسه په عذاب کې کچې واقعي داخلك د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د اغه سيز منلو والاوی کم چې په پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅ کله به د مرمنانو په مقابله کې کافیران ځانله دوستان نه جوړولې خو په دوی کې ډېر خلک د الله د اطاعت نه وتقليدي ته و د مومنانو سره په دشمني کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مو او ایمان والوں سره به په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات خلک بیا مو چې هغه ویلې وو چې موږ نسارا یو دا په دی ورځ چې په هوۍ کې عبادت گزار علمان او دنیا پريخي فکيران ملنګان پاتې شوی دي او په هوۍ کې د نفس غرور نشته اخیری خبره چې توجه ورته پکار ده هغه دا چې بنی اسرائیل د الله د رحمتنه ولېلری شو چې هوۍ د بداینه سوکمنه کول نو په دې حال نن د مسلمانانو دی ټیک دا چې په مخامخ وینا کې مونږه ل شرم راځي نو په طریقه طریقه ورته اوایو او د هر څه نه بهترینه طریقه دا ده چې د علم لرناد ورکوئ شي نخو اوبد کې به تمیز شي چې خلک دا لایل میں پتیارې کې ټکرې وهي دا رمځان بهترین نه موقعده هر ځای چې موقع میلاېږي خپل عزیزو او تدارو ته وایئ د رجې په حالت کې د انسان ر ډیر نډم وي او چې تاسوڅوک د نیک لالارې ته راوللی اغ چې ټول عمر د نیک کار کوي د غ اجربه تاسو ته هم میلاویږي چې بلله سانی پیدا کوي دهغ اجربه تاسوته ضرور میلاېږي او اګورې چې کم کم ځای کې تاسو ن کې شي وآخر الدوانة أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب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 وَرِبْتَ الْحَرَامَ يبتغون فضلا, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَوْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْبَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةِ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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فالطهروا وَإِن كُمْتُمْ مَرْضَاءُ وَعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوهُ مَسْتُم النِسَ أَفَلَم تَجد مَا أَ فَتََّمُ صَعيدَ طَيبَ فَتََّمُ صَعيدَ طَيبًا فَنسَح بِوجوهِكُم وَأَيدكُم مَا يريد اللهَّهُ لَجَعَ عَلَكُم مِن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 يا أيُّهَ الذينَ آمَنكُل قو وَامينَ لللهِ شهَدَ أَبِ قِسقق وَلَا يجرْمًا نكُم شَنَآان قَوْ مِ عَلَل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 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَاتُم بِرُسُل وَزَْتُمُهُم وَآقَرَتُم اللهَّه قَرضًا حَسَنَلَكَِّرًاَّ لأكفرن عَنكُمْ لَ لأكفرن كَِّرًاَّا عَنكُم سَياتِكُم وَلَ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ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 یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهِ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ شَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ييا أَهْلَ الكِتابابِ قَدج أَكُمْ رسُولونَا يُبَيين لَكُمْ علىلَ فَْرَة مِنَ الرُوسُ لِأَن تَقولُُ أَن تَقولُول م ج أَنا مِن بَشير وَلَ نَذير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 إِجْعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْطَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ دُخُلَهَا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وَالرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَمَسَّهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلٌ وَعَفَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُو عَن الظَّالِمِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى, إِنَّا لَنَّ دُخْلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنَّا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 لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تب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 إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا،, أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ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 وَالسَّارِقُوا وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا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 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ